em Las Nalgas de mandarim. Vamos aproveitar a ausência do Carlos para falar um bocadinho de cinema para homens, não é? O Carlos chegou-se ao fim o seu estoque de cuecas lavadas e como tal teve que se ausentar porque agora vamos falar de cinema e filmes à séria filmes à séria vamos falar de um filme de terror que estreou no dia 6 no 8 de junho no dia 8 de junho What? chamado Hereditary e nós fomos ver obviamente ao cinema e, mas só agora é que vamos aproveitar para falar dele porque, porque é para dar espaço na é para deixar isto assentar, para que a nossa opinião <risos> se cimente porque isto é um filme que requer alguma cimentação opinativa Exatamente, não, e temos vindo a debater este filme ao longo dos últimos meses Não é só agora claro. é que nos sentimos preparados para partilhar Claro, claro, claro Aliás, oh, yes. se nós agora fôssemos editar todas as nossas conversas acerca disto Seria um episódio para aí de 30 horas <risos> Pelo que nós achamos que a melhor coisa será mesmo recomeçar Que é o que estamos agora neste preciso momento a fazer <risos> Exatamente, numa coisa e, mais, mais sintética não é? Claro, claro, uma coisa que, que nós sabemos tão bem fazer Que é ir direto ao assunto faz-me lembrar uma vez que fui ao médico e estava lá uma senhora que me dizia assim epá, o meu marido nunca vai direto ao assunto em vez de ir direto ao assunto, inventa histórias à volta das coisas antes de começar e pronto e é isso que nós queremos evitar aqui, queremos ir direto ao assunto e não arranjar nenhuma história paralela ora bem, este filme Terry. é um filme novo daquela popularucha." Produtora que agora tem muita coisa que é a A24, justamente que parece que agora tem o Yui tudo que é filmes <risos> independentes, assim meio de terror, meio de cenas bizarras. A24, Tunga, carimbo, é bom, não é? É, é uma pensam... o que é que eles fizeram? Mais estas últimas cenas, o Get Out, não e oh, sei, eles também não fizeram aquele uh, do, do It Follows e essa merda toda também. Esse é o Mas, da G Ghost Story. Como ah, gosto também sim, sim, sim. E o Eddie bird, acho que -me a fez no Weddy Bird. Ok. E, pá, e aquele também muito esquisito. aquele que é no escuro. It comes at night. É isso, não, é, é uma ganda seca, que já sei qual é. viste esse? Vi. Foda-se. Aquilo Nem é, é aquele terror baratucho onde na final o que interessa é a psique. O humano, É, exatamente, não é? sim, sim. Posso dinheiro para pôr o monstro. <risos> um, Porque o monstro é o homem, não é? Claro, claro, claro, claro. Um agora clássico. agora Então é, é da A24, não é? Da 24, isso é o primeiro ponto Isto é um filme de terror, não é? É um filme de terror Eu não vi o trailer Não Tô... viste? Não, não vi, não vi Ah, clever boy Sim, sim, porque disseram-me Tu, aliás, <risos> tu disseste-me Para não ver, já penso eu Penso que foste tu <risos> Sou capaz de ter dito isso Que isto é uma história De uma senhora que morre Não é uma velhota e a família sofre um bocado com aquilo, uma família um bocado fraturada, um homem e uma mulher casados, com um filho, pai com uns 20 anos, e uma filha com 15, 14. Sim, pai, com alguns problemas, não é? Com alguns problemas. Como é que ela faz, Miguel? <risos> Eu estava a tentar que o episódio acontecesse sem a gente fazer Ah, o... não, pronto. É o... Peraí, ok. Sabias que, há, que ela teve que fazer um anúncio? Porque acho que havia banda malta no cinema a fazer isto. Ah, é? Sim, a partir de muito pronto, quando aquela merda começa a pegar no filme, era só a malta a fazer este disparate. É natural. É natural Mas esta porque, merda... Porque é, é um bocado de imagem de marca, não é? Cada filme tem o seu gancho. O gancho deste sim, é o... sim, sim. <risos> Mas esta é o... merda isolada, um gajo sozinho em casa, houve esta merda borra-se todo. Epá, eu, eu, eu confesso... Eu vi este filme no cinema, obviamente, e agora há pouco tempo. <risos> agora há pouco tempo vi em casa com o um som alto. Estava Sim. sozinho, som 7.1, barulho do caralho, a vizinha queria dormir e uma barulheira aqui em casa que era o barulho da, da louça, sabes, de do, já do, do, do, do dormir. Quando começa o, o, o, a primeira vez que isso aparece. Eu fiquei assim um bocado desorientado. <risos> Foda-se! Isto é do filme? Eu estou sozinho em casa, não é? Tem que ser. E aquilo, cada vez que aparece esse, esse som, como é que é? Tu é que sabes fazer bem? <risos> Exato. Que isto não deve ser confundido com um cavalo a andar, não é? Nem com dois cocos a bater, a mesmo a língua a estalar. Quando aparece este som. O pessoal fica desorientado. <risos> o filme tem duas partes. Mas podemos é... spoiler ou não? É que se foda. Spoilamos. <risos> Spoilamos. É pá, então. Eh, com spoilers, não é? Nós temos a, a primeira parte da apresentação, de build-up, e depois há aquela morte completamente inesperada, não é? Que vira o filme um bocado. vira o filme um bocado a avesso. E depois a partir daí há um escalar até à meia hora final, que é, que é maluca toda, pronto, é, é dentro do género, não é? Para quem já viu muita coisa deste tipo, de, de género e deste subgénero, não há aqui nada novo, agora está extraordinariamente bem feito, eu achei. A nível de, de build-up, de construção, então, e essa parte, de, esta primeira parte, onde te levam a crer que a miúda é uma protagonista, não é? Opa, pois! E de repente tiram-na assim do filme, Morre. uma coisa absolutamente... É, Uma cena absolutamente pá, genial. E depois tu não, não viste o trailer, nem, mas, mas percebeste pelos materiais de promoção que a miúda era uma bandeira do filme, não é? e toda a gente pensava que ela era a chave e a era miúda, o. A miúda é super. É, é, é super creepy não é? Exatamente, é. sim e era a imagem de marca do filme e tu pensaste pronto, isto vai ser aqui a personagem chave até ao fim e de repente o filme troca-te as voltas e acaba por depois ser o miúdo um, procurado não é? Pá, isso eu acho nos dias que correm que o marketing é uma coisa tão agressiva e tão obrigatória e que os próprios diretores e realizadores às vezes queixam que não têm hipótese de esconder coisas nos trailers, este filme Trocou-nos totalmente as voltas. Mesmo o póster, o póster tem a miúda. Sim, é, há um póster só com a miúda e com a mãe. O, o trailer levava-te a, a pensar que a miúda, pronto. Se não, se não era protagonista e era uma, uma peça-chave e ia ser aguentar o filme todo. Epá, gostei. Gostei bastante dessa, desse modo como eles, como eles geriram o marketing e depois como aplicaram no próprio, no próprio filme, porque a partir daí ficas completamente desorientado, e mesmo não tivesse a parte do marketing, a partir do momento em que matam aquela personagem, depois do que já vinha a ser feito, a coisa fica um bocado ali, não é? uns 10 minutos à procura, então e agora vamos para onde? E acho que o filme resulta muito bem, muito bem nesse aspecto. Porque tu, quando a miúda morre, a miúda morre, sei lá, sensivelmente a meio do filme? Sim, talvez um bocadinho antes, não é? Não sei. Tu, tu, tu ficas uh, um bocado desorientado. <risos> <não é>? Porque <risos> toda a tua esperança estava naquela miúda, porque tudo o resto... Pá, essa, a primeira parte é um bocado deprimente, não é? A família é triste, <risos> Sim. Tem, É, é tudo complicado, tudo difícil. O filme, o filme é muito deprimente no, no geral, não é? depois filme... tem sonhos que se confundem com realidade. Sim, sim. E é tudo muito triste, ou seja, aquelas, aquelas pessoas são pessoas muito tristes. <risos> e, e, opá, e depois a miúda morre. Aliás, tem uma cena muito boa, que é a primeira vez que eles passam pelo poste, a câmera acompanha o carro yeah, pois, é, no poste. pois é, pois é. E um gajo pensa, foda-se, caralho do poste. Este poste, de certeza... É? que vai ter alguma importância. Ainda te para logo ali uma pistazinha já não me lembrava desse pormenório É porque o filme é de câmara parada basicamente é câmara parada segue pouco e essa cena tem aquela dinâmica da câmara e depois de repente pau para pronto e a miúda morre a miúda morre e a partir daí a mãe não é? Sim. Conhece uma senhora que lhe diz que é possível voltar a falar. Isto passado umas peripécias, não é? De, de, Exatamente. E tristeza, e mais dor, e mais depressão. Que é aquela atriz, pá, também muito porreira, que entrou num, no Leftovers e no Endman's Tale, que agora não me lembro do nome, mas que é uma atriz muito... Chama Sandowd. E é opa, uma atriz com uma grande presença e faz-se normalmente estes papéis assim um bocado Sim. mais retorcidos e ah, muito, mas eu, muito. Agora empilho. é que reparei que ela era do Undman's Style. É, é. Aquela... é má, aquela... não é? é? É, desculpa, é, é má. Eu estava a confundir com, com, com, com o Downtown Hubby, foda-se. Ah, okay. <risos> não, é, é fodido, esta gaja, esta senhora no Undman's Style é má. Este é, é depois, E já no leptovers também não era perador Esta senhora, este é. Opa, é... generala das Milãs. Poxa, virem é. na rua, isto é para afastar, amigos. Sim, é, mas eu no fim foto -se. Ui, ui, ui. <risos> ui. Ainda não vi. Momento, mas não, também, também não vou ver essa série. Deixa-me deixa deprimido. É. Mas sei que é bom, sei que é bom. Sim, sim, sim. <risos> já viste é. a segunda também? Vi. Ah, vi. A Pá, boa. mas o And Man's Tale. Podemos falar nisso no, no, no, outro, no, no outro episódio, mas aquilo anda pouco. andei aquilo é um bocado caracol de lentinho e tal, uh, anda muito <risos> pouco. E, e quando chega ao fim não vai lá nenhum. É está. É está. É muito estilo, muita direção de fotografia, muito bonito e luz, mas de resto. Pronto. Entretanto, no hereditário, não é? Em português. <risos> É hereditário? É. No hereditário, esta não, senhora... Não sei como é em brasileiro, mas vou procurar. <risos> o cão do manel. <risos> esta senhora esta senhora convence a mãe da miúda que existe uma técnica de médium, não é? De conseguir falar com ela no além. Sim. E a partir daqui as coisas dão uma volta de muitos graus, não é? Sim. Por Exatamente, <risos> porque ela depois começa, começa a acreditar que, que consegue comunicar não é? Com, a, com, a, com a miúda, porque ela depois também lhe dá o exemplo do, lá com o copo, não é? Se não estou enganado, era sim, com o copo? Sim, sim, sim. sim. É tipo uma das de bordo, como é que se chama? Ok, pronto. E aquilo eles fazem para lá um, um ritual para tentar comunicar com a miúda de volta, não é? E, e pronto, aquilo era, era um ritual diferente. E quando ela percebe, aquilo já está tudo já não há fudido. volta a dar, não é? Está pronto, fodido. Uh, não se percebe bem se é, se é aí que eles abrem a porta a alguém ou se, se, se essa entidade já, já existia e já estava a tomar conta. Mas a partir daí as coisas entram numa espiral uh, lixada. E depois percebe-se que aquilo era uma. Ela depois percebe que, que aquela era uma vigarista, não é? Pois. Fazia parte de um culto com a mãe dela, e que estavam a tentar encontrar um novo, um um novo corpo, corpo um novo recipiente para, para aquela entidade que eles, que eles adoravam, não é? para que aquele é um demónio. para sete demónios um, do inferno. Exatamente, sim, sim, bah, sim. E aquilo, é o que eu acho, depois o fim é um bocado bizarro, não é propriamente terror de Tem algumas partes um bocado complicadas, mas, mas eu também acho que o filme manipula muito pela, pelo, pela música. Achas, achaste isso? Achei. Achei porque eu ouvi com a música altíssima. Ok. O, o, no mas, cinema, mas mais na parte final? Em, em tudo. <risos> Estava mais alto no cinema. Sim, no cinema não sentava tanto. Aqui em casa não tem mais. Assim aquele som, tipo missa do terror. É uma nota de cada vez, praticamente. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. E aquilo. Por não reparei. Abusa fortemente, por exemplo, quando aparece uma cena, uma, uma aparição, quando aparece aqueles gajos todos nus. Sim, os fantasmas, sim, sim, É no máximo aquele órgão a bombar. Pois Eu é. acho que isso também não, não são jumpscares, não é? Não é bem um jump scare mas é aquela manipulação através da música. Não é só, não é só, mas de facto a música tem muita, tem muita importância. Sim, ah, neste tipo de susto E também é um crescendo, não é? Aquilo é uma sim, coisa sim, sim, que vai envolvendo, sim. envolvendo, envolvendo, envolvendo. Sim. Por isso é que eu acho que o filme consegue isso muito bem, ou seja, é uma duração muito adequada porque, pá vai estabelecendo as peças e quando tu dás por ti... Aquele final, não é? Se aquele final fosse com um build-up mais curto, se calhar não resultava tão bem, mas como, como já vens daquele, já, já conheceste a família toda, já estás por dentro das personagens, já estás muito envolvido e de repente acontece uma coisa daquelas. Agora, para quem já está por dentro do género, isto é é, é copy-paste quase, não é? Um gajo já viu algumas coisas muito parecidas, mas Sim, e a partir no do, género... do momento já percebes para onde é que vai. Agora, é muito bom, não é? O é, The Witch é muito parecido... Um, mas este é que, mais explícito, não É é? Este, sim, é um bocadinho mais explícito, sim. O sim, The Witch sim. é uma coisa mais... Uh, art house É um bocadinho, sim. Acaba aqui, por não. aqui... Este aqui percebes melhor ameaça, e mesmo... Ameaça a ser sim. assim, mas depois para o fim os gajos oferecem... Têm fan service. Oferecem à malta qualquer coisa para o pessoal dizer... Não, isto foi... Oh, Jesus. Sim. Mas, uh, opa, é como tu dizes, o filme matematicamente do ponto de vista da progressão matemática dá uma bela equação não é dá sim senhor sim porque e, é e, de... é, fez me lembrar também o The Wailing sim, a nível sim, de, sim, sim, sim, de crescendo e de e de pequenas pistas que tam... o filme depois também é inteligente nisso vai pontuando Algumas coisas que tu só depois no final é que percebes, a cena de, da gaiata dizer que a avó gostava que ela tivesse nascido um rapaz, lembras-te disso? Sim, sim, Ou sim. Ou seja, sim, sim. a avó estava sempre à procura, eles queriam, era um homem, não é? Queriam um recipiente claro, homem. Claro. Porque eu uh, acho, do ponto de vista do spoiler, a avó é que era o contentor, não é? Temporário. Uh -huh. Sim, exatamente. E seria. o objetivo era passar a um homem que seria o neto. Exatamente, sim. E, e tiveram que ir passando de corpo em corpo, não é? é mas eu como... não, percebi, não percebi foi porque é que eles não tentaram logo no miúdo e foram primeiro para a miúda. Se calhar explicaram isso, já não me lembro. Ah pá, porque eu acho que era porque era mais fácil. Okay. Ah, pois, ok. Sim, sim, sim, sim. Tinha e uma ligação educou, maior com ela. Pois, educou a filha. Pois, exato. E okay. o gajo teve que passar pela transição toda até aceitar no um fim. Já yeah, foi, isso. foi isso, já me lembro. É, mas, tipo, a segunda parte é a transição é o gajo a aceitar o destino. Estendeu, porque primeiro pensavas que era a vítima, afinal o gajo é o fujo que vem aí o, <risos> o sétimo demónio do inferno. E depois também, se vires os sinais que há para trás, vive muito da simbologia do satanismo, não é? Aquele satanismo sim, sim, sim. da cultura popular. Não é? Aquela, eu não faço ideia como é que é o satanismo, nunca participei, <risos> nunca participei em nenhum evento. Não porque não queira, porque também não fui convidado. Mas, se algum fã nosso for satânico, bate. Ponha os links. Um... Né? Se estiverem a matar um galo preto, se estiverem <risos> a fazer um pentagrama noite, lua cheia, se estiverem <risos> a voar umas vassouras, passem só Mandei... para ver. Mandem-nos uns convites. <risos> Porque aquilo deve, de ser, deve ser à porta fechada, deve ser claro. daquelas festas tipo o Revenge of the 90s. Sim, né? Sim, que que recebes a é... SMS no dia, onde é que é? E tens ser. que ir para um grupo do Facebook invisível. <risos> tipo os bloggers, os bloggers nacionais, só quem merece, só quem merece é que pode entrar, tipo isso. Um, opá, e, e eu acho que é um bocado, um, é um bocado uh, esse, este filme é um bocado essa destilar, destilar do, do, do satanismo uh, de uma maneira não ortodoxa, não é? Começam Sim. de uma maneira Perfeitamente ortodoxa. Entram ali pela, pela parte psicológica da coisa, pelos traumas, tu começas a pensar, eu, houve uma altura do filme em que eu pensei que isto fosse aquele esquema do um, o orfanato, isso é o que o, o filho desaparece, que, sim, e depois aquilo há fantasmas e há cenas de fantasmas sim, a sim, todo sim, lado, sim, e tu o Evan está a acreditar, o um, Evão a acreditar que, que, que são fantasmas, é tudo fantasmas, e depois no fim não sei se não podemos é. contar, não, o puto caiu <risos> Numa passagem secreta. e aí, o puto caiu e estava lá a bater e a lá morto há tempo Só que Sim. a porta fechou. E depois que ela ouvia, era o puto a bater, não era Ajuda-me, ajuda-me. Está mal trabalhado também. E, e, e aquela merda, passas o filme todo à espera, a pensar que é fantasmas, manipulado, não é? Pelo som, pela música. Ah, e tu pensavas aquilo. que era um barreto desses? Houve uma altura que pensei, até começar a ganhar a voar e o caralho, mas houve uma altura inicialmente, pensei que. Fosse um, como eles são sonâmbulos, não é? o pai, Sim. a mãe e, e, e, e o gajo, eu pensei que pudesse ter a ver com o sonambulismo, aquela fronteira que tu não sabes se é verdade, se não, se é um sonho, se é realidade, sendo de realidade, se são eles ou é, ou, ou é um personagem sonâmbulo, mas depois não, depois realmente eles não, qualquer coisa. <risos> Depois cumpriram, caralho. Cumpriram. E por acaso esses filmes, pronto, acho mais ou menos piada só. Esses que depois tu vês que afinal é um cavalheiro que está escondido na parede, ao <risos> Porque tu entusiasmas não é? É, um gajo que capica é. e Aquilo depois... É final um, um orgasmo arruinado. há ah, uns quantos que são cavalheiros que estão escondidos na parede, já vi. O da boy e... e o outro... australiano, que é uma comédia. <risos> Sabes? Sim, não, é da Nova Zelândia, acho eu, não é? É da Nova Posta, Zelândia, acho eu. Já não sei. Se... aos não sei que é, Aus Aus Bound. Bound. Pois, esse também é um cavalheiro que está lá dentro. Sim, que sei que é fantasmas, mas, mas afinal não. É. <risos> este episódio é cheio de nível de spoilers. Pra, pronto, para tivessem visto, foda-se, isso é o básico, <risos> estamos a falar aqui do essencial. Sim, isto é o BABA. Isto claro. há que saber trabalhar, isto só, tem que vir para aqui com ferramentas. Não? Só merecem Só merecem uh, isto. Então, que lá chegam aqui só com os lalalens e essas merdas em dia, não chega, não chega.